Лана кивнула на знак згоди. «Ну що, отримала?» – вгідливо спитався Григорій. «Попресься тепер, під свята чорт знає куди. Ще й сама самісінька. Є на світі справедливість». Повні, гарно окреслені рожеві вуста дівчини заворушились. Вона заспівала, не вимовляючи слів. Та в них і не було потреби, бо Григорій, якому присвячувалась ця беззвучна пісня – знав їх на пам'ять. Грицько-гидкий, Грицько-бридкий, Цур тобі, відв'яжися, Пек тобі, відшепися, божевільний. Грицько, замість стецька, як в оригіналі. Сватання на гончарівці, невмируща класика, щоб її. І знаєш, відьма, везуче, чим його допекти. Її останнє досягнення, контракт із острийх фарм, це така перемога, на дивіденди, від якої можна жити років десять. Чорти б забрали цю спокусливу гадюку. Вона до кожного повзе і в душу, і в ліжко. Вважає, мабуть, що ніхто не знає, як вона того австріяка обробляла. Але насправді, якщо хтось цього і не знає, то лише Василь Петрович. Усі інші давно й глибоко в курсі справи, як саме Ланів вдається підписувати всі контракти, навіть ті, які в інших горять. Тим часом Гадюка, давши гідного від Коша Грицьку, знову спрямувала оманливо ясний і ніжний погляд своїх надзвичайно красивих, якихось сріблясто-сірих очей, на директора. Саме завдяки цим світлим, чистим, мов джерельна вода очам, ім'я Світлана, яке зазвичай не пасує чорнявим дівчатам, їй пасувало неймовірно. Так, як і її юне вродливе обличчя, немов підсвічене зсередини якимись надприродним сяйвом, завдяки чому ніхто не давав їй більше двадцяти років. Колись за це світло її називали «світлячком». Тоді вона ще вміла дзвінко сміятись і дуже любила це жартівливе прізвисько. Тоді вона ще вміла жити, просто жити і отримувати насолоду від кожної миті буття а не боротись за існування. Нарада скінчилася. Чоловіки піднялися зі стільців, дістаючись з кишень пачки цигарок і обмінюючись планами на різдвяні каніпули. Попереду було цілих два тижні. Практично відпустка, і всі так поспішали залишити кабінет шефа, ніби боялися втратити марну хоч одну хвилину. Кімната спорожніла. Замить у ній залишилось лише власне кабінету, Нордичний красень і Світлана. Василь Петрович був глибоко віруючою людиною. Він належав до Риму католицької церкви, але поважав свята усіх без винятку християнських конфесій. Тому серце в нього аж краялось від однієї думки про те, що його дівчинці, його сіроокій улюблениці, доведеться замість святкування Різдва їхати бозна в якісь світи і працювати в день народження Спасителя. Єдиним, що виправдовувало його у власних очах, було чітке усвідомлення простого факту. Ніхто з його набундючених індиків-менеджерів не впорається краще за неї. Якби пану Стояну стало відомо, якими засобами користується його фаворитка для досягнення мети, він безперечно був би шокованим і швидше за все не повірив би жодній фразі, жодному поганому слову, сказаному про Світлану. Саме це тримало на припоні сверблячі язики численних пліткарів та пліткарок, яким так хотілося відкрити директору очі на поведінку Лани, що аж у власних темніло. Проте всім було добре відомо, чого пан Василь не прощає людям, так це осуду ближнього свого, і ніяких винятків із цього правила для нього не існує. Хто без гріха – хай кине в неї камінь». Директор не повторював цю цитату. Він просто зробив її своїм гаслом, під яким жив. «Лано, сподіваюсь, ви не планували наріздво чогось особливого?» Дівчина всміхнулася, ковзнувши поглядом по білявому красеню, який все ще стояв біля вікна. Та той ручко відвернувся, ще й плечем повів, ніби відганяючи кусючу муху, і посмішка Лани зблякла. Ні, нічого такого, рівним голосом розрахованим, як гра світла й тіні на полотні вправного маляра, відказала вона. Самотнє різдво, що може бути гірше? Я навіть рада, що буду в дорозі на святвечір. Нордичний блондин із підкресленою увагою тупив очі в мокру ялинку, що росла на клумбі за вікном. А Василь Петрович похитав головою. «Заміж тобі треба, дитину!» Мимохідь, переходячи на ти, що слугувало для Лани найвірнішою ознакою директорського занепокоєння, заявив він. «Як це так? Сама-самісінька в усьому світі?» «Нічого я не сама-самісінька. У мене є ви». Лана сказала це, не думаючи підлабузнюватись, та, схоже, саме так сприйняв її відповідь блондин бо від вікна долетіло глозливе фиркання. «Що таке з паном Валентином?» – озирнувся директор. «Ніс закладений», – миттєво знайшла Світлана, – «прочищає». «У нього що, нежить?» «Еге ж, французький». Блондини червоніють легко і помітно. У Валентина запалили навіть вуха. Пан Стоян закашлявся, марно намагаючись замаскувати цим сміх. «Ти що собі дозволяєш?» – прошепів Валентин, не здогнавши лану в коридорі. А вона вже попрощалася з директором, отримавши від нього цінні вказівки, короткий усний нарис про підприємство, на яке мала їхати, деякі особисті враження про керівника, галич медсвіту, Яницького Олексія Даниловича, які, поза сумнівом, ще стануть їй у пригоді. А також невеличкий різдвяний подарунок а журний білий светр, такий легенький, що, здавалось, дмухни на нього, і він полетить. Світлана теж приготувала подарунок для директора. Вона зв'язала йому веселенький шар, лимонно-жовтий, кольору канарки, із зеленими удавами у червоних ковпачках, як у Санта-Клауса. Удави посміхалися на повні своє сині беззубі роти, і Лана знала, що її весь із себе такий суворий шеф Залюбки намотав би цей витвір мистецтва на свою шию. Але, на жаль, вона не планувала сьогодні нікуди їхати, а все вирішилось в останню мить, і її подарунок лишився вдома. Як завжди,